لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلام على المفعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه الإنسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق واتقاده ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 Para hadirin, kaum muslimin, jamaah solat maghrib yang saya muliakan Kita semuanya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Tidak lain adalah dalam rangka untuk tolapul ilmu Untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka demikian diantara yang penting bagi kita untuk kita pelajari adalah tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini. Kita semuanya yang hidup di dunia adalah memiliki tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah sebagaimana apa yang disangka oleh sebagian manusia bahawa kehidupan mereka di dunia hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu syahwat mereka. Mereka beranggapan bahwasanya kehidupan dunia adalah berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Di antara mereka beranggapan bahwa inilah bagian dari kebahagiaan yang mereka akan dapatkan ketika mereka hidup di dunia. Sehingga mereka saling berlomba untuk mengejar dunia dan dunia. Maka memang demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dunia tersebut sebagai perhiasan. Yang kemudian perhiasan tersebut menjadikan di antara manusia yang kemudian lalai menganggap bahwasanya dunia adalah segala-galanya padahal hakikatnya itu semuanya adalah fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Apakah hamba tersebut bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan tersebut? Ketika diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut Apakah dia bersabar dan apakah dia kemudian bersyukur dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dikatakan bersabar kerana satu sisi seorang yang diberikan ujian berupa kenikmatan. Maka dia butuh untuk senantiasa istiqamah dan sabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia tidak bisa bersabar. Ketika diberikan nikmat yang melimpah, ketika diberikan kelebihan dari harta benda, maka kewajiban seorang muslim, seorang mukmin, hamba hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dia kemudian bersabar. Jangan sampai dia terjerumus dengan sebab kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tersebut dia terjerumus di dalam Perbuatan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan tadi. Dia tidak bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadikan harta benda yang tersebut justru untuk bermaksiat kepada Allah. Nau ulubillahimindari. Demikian juga satu sisi seorang harus bersyukur dengan nikmat tadi. Karena berapa banyak orang yang kufur nikmat yang dia tidak kemudian menjadikan. Harta yang dia dapatkan Kenikmatan yang dia dapatkan Kesehatan yang dia miliki Tidak dijadikan Dalam rangka untuk menopang dirinya Dalam rangka untuk mempersiapkan bekal dia Kelak di akhirat Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Maka demikianlah Masing-masing manusia Memiliki perspektif sudut pandang yang berbeda-beda Tentang hakikat kehidupan dunia ini Di antara mereka Mereka Menganggap bahwasanya kebahagiaan Kehidupan dunia adalah semata-mata Dengan apa yang mereka akan dapatkan dari dunia tersebut Padahal tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan Dalam firman Firmannya yang mulia dalam surat Al-Ma'idah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Zuyina linnasi Hubbus syahawat Minan nisai wal Walbanin هذا في سلطة علي إمران في سلطة علي إمران آيات 4 الله سبحانه وتعالى برفير من زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقانطرة من الذهب والكضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاء الحياة الدنيا والله إنه غسن المآبت Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat al Imran ini zuyina lin-nas dijadikan atau dihias-hiasi manusia atau kepada manusia itu kecintaan kepada syahwat minan nisa kecintaan terhadap para wanita wal banin terhadap anak-anak wal qanatirul muqantarah minaz-zahab wal fiddah dan perbendaharaan dari emas dan perak wal khaynil musawamati wal anami wal harf dan kuda-kuda yang mahal dalam hal ini adalah kendaraan-kendaraan yang mahal yang disuka yang dicintai oleh manusia wal harf dan demikian juga tanaman ladang persawahan yang ini pun merupakan bagian yang Allah jadikan itu sebagai kecintaan yang ada pada manusia. Zalika mataul hayati dunya yang itu semuanya adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul maab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kembali. Dalam akhir ayat ini Allah mengingatkan bahawa yang sebaik-baik tempat kembali adalah kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi-Nya maka di sini menunjukkan bahawa. apa yang dimiliki atau apa yang ada di dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kelak di akhirat dari jannah dari surganya dari kenikmatan yang malaa'in ra'at wala'un samiat wala khatara ala qalbi basyar kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia bahkan yang tidak pernah terbetik dalam betikan dada manusia kenikmatan yang ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang ada di dalam jannahnya maka apa yang ada di dunia kalau dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak ada nilainya sedikit pun karena sesungguhnya sebaik-baik tempat kembali ...adalah apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Disebutkan oleh As-Syeikh Abdurrahman bin Nasir asy syini rahimahullah. Ketika beliau menyebutkan tentang tafsir dari surat Ali Imran ini. Di mana beliau memaparkan bahwasannya manusia... ...di dalam menghadapi dari apa yang ada dari perhiasan dunia tersebut... Terbagi menjadi dua golongan Menjadi dua golongan Golongan yang pertama disebutkan oleh beliau Mereka-mereka yang menjadikan dunia itu sebagai puncak tertinggi tujuan kehidupan mereka Sehingga mereka mencurahkan seluruh kehidupannya Hartanya, kesehatannya fisiknya semata-mata untuk mendapatkan dunia dan dunia maka keadaan orang yang demikian akhirnya adalah atau pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa yang Allah sediakan kelak di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya man <tuh> kana yuridu hayata ad-dunya wa zinataha nu'fi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yabhasun ulaiikal laisa lahum fil akhirati illan nar wa fiha wa batilum ya'malun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wazinatah dan perhiasan yang ada di dalamnya maka kami akan penuhi apa yang mereka usahakan tersebut dan tidak dirugikan atau tidak dikurangi dari apa yang mereka usahakan tadi apa yang mereka inginkan dari dunia Allah berikan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya dari apa yang mereka usahakan di dunia tersebut tetapi apakah orang-orang yang demikian keadaannya terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apakah mereka juga akan mendapatkan kelak yang mereka harapkan dari kebaikan di akhirat, ternyata Allah menegaskan ulla ikaladina laisa lahum fil akhirati ilanar. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian sedikitpun dari kebaikan yang mereka akan dapatkan kelak di akhirat, kecuali api neraka. Wahabi thomasona ufiha dan runtuh, gugur, terhapus. Apa-apa yang mereka telah usahakan di dunia tersebut. Dan batil, tidak ada manfaatnya, sia-sia dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan tujuan hidupnya adalah sebagai bekal untuk akhirat Allah SWT. Mereka semata-mata orientasi kehidupannya adalah untuk mendapatkan dunia dan dunia. Maka orang yang demikian keadaannya Karena tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan dunia dan dunia Maka mereka pun mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka usahakan tersebut Mereka tidak mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kelak di surganya Yang penuh dengan kenikmatan, Yang tidak pernah didengar oleh, yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata Tidak pernah didengar oleh telinga manusia tidak pernah terbetik dalam dada manusia Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Maka keadaan orang yang pertama ini adalah keadaan yang Sejelek-jelek manusia Ketika mereka hidup di dunia Sehingga mereka memperturutkan hawa nafsunya Untuk semata-mata mengejar kenikmatan dunia saja Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Kemudian golongan yang kedua Al-Ladin jauhnya wasilah, yaitu wasalun alaihi, ila mardatillahi wa jannahih, yang mereka orang-orang yang menjadikan dunia semata-mata sebagai wasilah, sebagai perantara dia untuk mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kelak di akhirat, sehingga mereka Menjadikan dunia tersebut sebagai penopang Sebagai pendukung Dalam mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menjadikan harta yang dia miliki Kesehatan yang dia miliki Apa yang mereka usahakan di dunia Yang dia harus bekerja Mencari ma'isyah, mencari nafkah Mencari nafkah untuk keluarganya dan anak-anaknya Mereka niatkan itu semuanya untuk apa? Untuk beribadah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari bahawa dia wajib untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Maka dia pun bekerja. Banting tulang dalam rangka itu semuanya adalah memenuhi kewajiban yang Allah wajibkan kepada seorang bapak. Seorang kepala rumah tangga. Sehingga dia pun bekerja. Sehingga seorang yang bekerja bukanlah sesuatu yang aib. Bukan tercela, Bahkan ialah kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi kewajiban dia. Sebagai nafkah, sebagai ma'isya, sebagai kehidupan. Dan nafkah bagi keluarganya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka demikian pula apa yang dia dapatkan dari harta. Ketika Allah berikan dari rezeki yang lebih. Dari harta yang melimpah dia pun jadikan itu semuanya sebagai penopang bagi ibadah-ibadah yang memang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dari harta-harta yang demikian keadaannya. Sehingga dia jadikan harta tersebut untuk dalam rangka infak, dalam rangka sadaqah, dalam rangka menopang kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Seperti dalam ibadah haji atau syariat-syariat yang memang membutuhkan dari harta seperti mungkin ibadah Nam-udhiyah, ibadah kurban Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya Yang memang membutuhkan harta Karena dia menyadari bahwasnya Harta yang dia dapatkan tersebut Adalah tidak lain adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya Dan itu semuanya sebagai penopang Sebagai pendukung Yang Allah jadikan Dalam kehidupan di akhirat Sehingga ketika dia mendapatkan Dari harta yang dia Cari Setiap harinya tersebut. Tidak lain. Dia niatkan itu semuanya untuk. Mendukung ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kemudian. Dia meniatkan dengan harta tersebut. Dalam rangka untuk. Semata-mata dunia menumbuh-numbuh harta. Benda. Dan sama sekali tidak terbetik sedikit pun. Untuk kehidupan dia di akhirat kelak, Sehingga dia menjadi seorang yang. Tidak memiliki sifat dermawan, tidak memiliki sifat orang yang baik, yang kemudian mudah untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah menjadi orang yang paling takut dengan kemiskinan menghantui dirinya. Kenapa? Karena cita-citanya hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan di dalam hadis yang sahih. Ketika beliau menjelaskan tentang keberadaan manusia. Ketika dia memiliki cita-cita yang berbeda antara seorang yang memiliki cita-cita dan tujuan hidupnya itu. Yang satu adalah tujuannya dunia, yang satu tujuannya adalah akhirat. Rasulullah Wasallam beliau menyebutkan. Barang siapa yang dunia itu adalah cita-cita tertingginya. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Maka Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan matanya. Dia selalu dihantui oleh kemiskinan. Kenapa? Karena dia semata-mata cita-cita tertingginya adalah dunia dan dunia. Apa yang dia dapatkan mungkin dari sedikit dari bagian dari harta yang kemudian dia jadikan dunia tersebut sebagai tujuannya, dia pun takut kalau Harta tersebut kemudian hilang dari dirinya Kemudian dia takut untuk jatuh miskin Tidak dijadikan itu semuanya untuk menopang dirinya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata dia untuk mendapatkan atau untuk memenuhi dari kebutuhan syahwatnya Baik syahwat terhadap harta atau syahwat terhadap wanita tidak dalam jalan yang diizinkan atau yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian keadaannya senantiasa dihantui. Diberikan rasa takut untuk jatuh miskin. Kenapa? Karena apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Orang yang dia cita-cita tertingginya adalah dunia dan dunia. Dan orang yang keadaannya demikian... Dicerai berikan seluruh urusan-urusannya Tidak barokah apa yang dia dapatkan Mungkin yang dia dapatkan dari harta yang dia cari tersebut Allah berikan diuji dengan harta yang melimpah Tetapi ternyata urusan yang dia dapatkan malah justru semakin carut-marut Yang harusnya dia mendapatkan harta yang lebih tadi bisa untuk ya menutup kebutuhannya Tetapi ternyata senantiasa kurang dan kurang tidak ada barokah dari harta yang Allah berikan tadi. Bahkan naudzubillah, kadang-kadang seorang yang memiliki harta yang lebih diuji dengan ujian yang lebih pula ternyata dia akhirnya jadikan harta tersebut ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia dapatkan dari harta yang lebih ternyata justru tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan dia terlilit dengan beban-beban yang sangat besar. Yang pada dasarnya kalau di atas kertas dia sebenarnya adalah bisa menutupi kebutuhan-kebutuhannya tadi. Ternyata Allah jadikan urusannya tersebut tercerai-berai. Tidak ada barokah sedikit pun dalam hartanya. Walaupun mungkin secara kuantitas atau secara hitungan di atas kertas mungkin nilainya adalah lebih, tetapi ternyata apa yang dia dapatkan tersebut dicerai dicereberaiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya, anak-anaknya Hartanya tidak ada barokah, Disebabkan apa? Karena cita-citanya adalah semata-mata dunia dan dunia. Na'udhu billah min dalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian, Al-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, Seorang yang cita-citanya adalah semata-mata untuk mendapatkan, Akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk mendapatkan, Jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang Dia, Hidup di dunia ini ada dalam perang untuk mempersiapkan bekal dirinya kelak. Ada kehidupan yang lebih panjang, bahkan abadi, kehidupan di akhirat kelak. Karena kita semuanya akan kembali, akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat kelak dan dijadikan dalam kehidupan yang kekal abadi. Maka seorang yang cita-citanya adalah akhirat, maka dia jadikan dunia tersebut untuk bekal untuk menopang kehidupan akhiratnya. An Al Nabi alaihi wassalam, beliau mengatakan mankanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhiratnya itu adalah cita-cita tertingginya. Maka Allah Subhanahu wa taala ja'ala ghinahu bayna 'ainaih atau ja'ala ghinahu fi kalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya ada di hadapan dirinya Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwasanya kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang ada dalam hatinya maka benarlah apa yang dikatakan oleh annabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat yang lainnya laisa al-ghina an kafratil aradi wa innamal ghina ghina an tidaklah yang dinamakan kekayaan itu adalah semata-mata kekayaan harta akan tetapi yang dinamakan kekayaan adalah kekayaan yang ada dalam jiwa, yang ada dalam hati seorang hamba Dia merasa kona'ah Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta, dari rezeki tersebut Dia bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan dari harta tadi Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dia senantiasa berusaha untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dan bahkan dia pun rela untuk melepas dari apa yang dia berada dalam kehidupan dunia tadi. Ketika Allah SWT memanggil di dalam kehidupan yang tersebut. Untuk dipanggil untuk memenuhi dari panggilan-panggilan sholat. Maka dia pun berusaha untuk menjawab panggilan tersebut Mendatangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tidak ada rasa berat sedikit pun yang ada pada diri mereka Kenapa? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka jalani dalam kehidupan ini Semata-mata adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya yang apa yang diberikan kepada adalah titipan dari Allah Kalau Allah mengendaki untuk dicabut Allah akan cabut itu semuanya Para hadirin kaum Muslimin yang saya muliakan dan demikian orang yang cita-citanya adalah akhirat tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wajah maa amruh kullah, atau wajah maa amruh kullah, atau makalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah kumpulkan segala urusannya tersebut. Sehingga apa yang terserai beri dalam kehidupannya Mungkin dia sibuk demikian, sibuk demikian. Allah mudahkan urusan-urusan tadi Apa yang ada pada dirinya Allah berikan barakah dari hartanya Mungkin apa yang dia dapatkan Hanya pas-pasan untuk kehidupan sehari seharinya Atau dua harinya Atau hanya dalam beberapa harinya Tetapi Allah berikan barakah Bisa mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya tadi Dia tidak terbebani oleh berbagai beban-beban apa yang menimpa orang-orang yang tidak barakah Dalam harta bendanya tadi Kehidupannya pun tenang Tidak ada beban Dia semata-mata menjadikan itu semuanya Dalam rangka untuk menopang kehidupan dirinya kelak di akhirat Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Maka demikianlah Perbedaan dua golongan manusia yang saling kontradiktif Saling bertolak belakang yang satu semata-mata dunia dan dunia sedangkan yang kedua adalah menjadikan dunia itu sebagai bagian dalam rangka untuk menopang dan mendukung kehidupan dia di akhirat kelak. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sehingga golongan yang paling mulia adalah golongan yang kedua ini. Sedangkan golongan yang paling jelek Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah golongan yang pertama Bahkan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun Dari apa yang Allah sediakan Kelak dari kenyematan di surga Allah Kecuali api neraka na'udzubillah min dhalif Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Kita semuanya Di dalam kehidupan dunia ini Maka senantiasa untuk Kemudian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita di dalam firmannya. nya syakartum la azidannakum wa la ingafartum inna adhabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian la azidannakum maka sungguh aku akan tambah kepada kalian nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmat tersebut kepada kita. Kalau kita apa bersyukur. Kalau kita kufur sebaliknya Allah menyebutkan wala ingkaf artum inna adabi lashadid. Kalau seandainya kalian kufur nikmat, tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut. Apa diantara kufur nikmat, menjadikan harta, menjadikan kenikmatan. baik berupa kesehatan ataupun harta ataupun waktu luang yang dia yang diberikan kepadanya, justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menegaskan walainka fardum inna adabi lishadit. Alloh kalian kufur terhadap nikmat tersebut kalian mengingkari nikmat-nikmat tersebut maka sesungguhnya adabku adalah sangat pedih para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan maka seorang manusia seorang yang hidup yang Allah berikan kepadanya kenikmatan maka dia dituntut untuk menjalani dua hal tadi iman dia bersyukur ataupun bersabar dia bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia bersabar ketika menghadapi berbagai ujian dan cobaan tersebut Nikmat sudah kita bahas Dari berbagai kenikmatan Apa yang tidak terasakan oleh manusia Dari berbagai kenikmatan-kenikmatan tadi kenikmatan Di dalam porsi kesabaran Tidak hanya terbatas dalam perkara-perkara yang tidak disukai Sebagaimana yang telah kita singgung sedikit dalam pembahasan kita tadi. Bahwa kesabaran pun juga dalam perkara-perkara yang terkandung padanya kenikmatan. Karena kesabaran itu terkandung mengandung atau terkandung padanya tiga aspek. Terkandung padanya tiga aspek. Yang pertama adalah apa? As-sabaru ala ta'atillah. Yaitu bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang sangat berat. Seorang dituntut-tuntut istiqamah. Di atas ketaatan kepada Allah Kadang-kadang seorang diuji Dicoba dengan teman-teman Yang kurang baik Yang kemudian membisikkan Kepadanya perkara-perkara yang Menjurumuskan kepada kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia dituntut untuk sabar Di atas ketaatan kepada Allah Jangan tergiur dia Dengan fitnah dunia Dengan perkara-perkara yang menipu dari kehidupan dunia Kemudian yang kedua Adalah as-sabaru dan maksiatillah bersabar untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini juga bagian dari kesabaran jangan sampai dia kemudian terjerumus dalam kemaksiatan tadi maka dia harus bersabar dia harus istiqamah jangan sampai dia terjerumus dalam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga adalah as-sabru <usur> ala qadarillah bersabar Terhadap apa yang Allah tentukan kepadanya Dari takdirnya Baik diuji Yang menimpa kepada dirinya dari Sakit Yang mengurangi dari rasa sehatnya Atau yang mengurangi dari kesehatannya Demikian juga diuji dengan kemiskinan Yang mengurangi dari hartanya Atau diuji dia dengan Berbagai perkara yang Allah berikan kepadanya maka dituntut di sini seorang untuk as-sabru ala bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan Kepadanya dari ketentuan-ketentuan dari Allah dan takdirnya tadi bersabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan ketika seorang bisa memenuhi kesabaran yang memenuhi tiga aspek tersebut maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan dijauhkan darinya kerugian. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita melihat menengok dari firman Allah dalam surat Al-Asr, ketika Allah menegaskan tentang orang-orang yang merugi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, demi masa wal 'asr, innal insana lafi khusr. Dan demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Yang ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la al-Khalik, Allah adalah yang maha mencipta. Sedangkan makhluk tidak boleh bersembah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Penyebutan di dalam al lafaz al-insan dengan alif lam dikatakan oleh para ulama ahli tafsir alif lam di sini la alif lam tu'fidul istighraq atau dikatakan al-istigratiyah. Alif lam al-istigratiyah. Yaitu alif lam yang maknanya adalah secara umum. Yang artinya apa? Ay jami'ul insan ay kullal insan. Yaitu maknanya adalah seluruh manusia. Manusia dari jenisnya. Maka seluruhnya adalah dalam keadaan merugi. Lafi husrin. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mereka dalam keadaan apa? Merugi illalladzina amanu kecuali yang Allah kecualikan di sini. Siapa mereka? Illalladzina amanu waamilussolihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali dikecualikan di sini adalah orang-orang yang dikecualikan mereka tidak merugi, dijauhkan dari kerugian sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan tersebut. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman y ya, orang-orang yang beramal saleh orang-orang yang saling mewasiatkan di atas kebenaran dan saling mewasiatkan di atas kesabaran maka ini semuanya adalah tercakup dalam keadaan seorang muslim yang mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka beramal saleh beramal ketaatan kepada Allah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan saling mewasiatkan di atas kebenaran di atas al-haq Mengajak manusia kepada kebaikan, baik kepada sesama manusia, baik kepada tetangga, mewasiatkan kepada kebenaran, mengajak kepada ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikian juga watawal saubis sabr dan mereka mewasiatkan di atas kesabaran. Maka ini semuanya tercakup pada keadaan seorang Muslim, seorang mukmin. Para hadirin kaum Muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah seorang muslim, seorang Mukmin, ketika mereka hidup di dunia ini seluruh urusannya itu baik seluruh urusan yang ada pada mereka itu baik walaupun mereka mungkin dalam keadaan susah dari sisi masalah rezeki tetapi mereka tidak khawatir dengan rezeki yang Allah berikan tersebut karena rezeki pada dasarnya yang Allah berikan tadi adalah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya adalah mencukupi insyaallah untuk kehidupannya tersebut yang penting dia bersyukur dan kona'ah terhadap apa yang telah diberikan kepadanya tadi. Sehingga dia pun tetap berusaha mencari nafkah. Tidak kemudian dia ya, berba, kemudian berpangku tangan, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Tidak. Tetapi dia berusaha tetap mencari nafkah. Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kemampuan. Ketika dia sudah berusaha menjalankan kewajiban demikian maka dia pun tidak lalai dan tidak lupa dengan kewajiban yang Allah berikan kepadanya untuk tetap beribadah, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan seorang muslim yang seluruh urusannya adalah baik Beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat mengherankan urusan seorang mu'min. Sungguh sangat mengherankan, kata Nabi saw. Urusan apa yang ada pada seorang mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan yang ada pada diri mereka itu semuanya baik, semuanya terkandung padanya kebaikan baik dalam keadaan senang maupun susah itu semuanya baik bagi dirinya sehingga dia pun semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar Al Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in asabatu surra syakkar fakan khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakan khairan lah apabila diberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan atau kesenangan-kesenangan Maka mereka pun bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Mereka tidak kemudian menjadi seorang yang ujub, Merasa bangga diri Menjadi orang yang sombong dengan harta yang dia miliki Tapi dia menjadi orang yang bersyukur Dia memberikan hak harta tersebut di jalan Allah Ketika dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat Maka dia pun menunaikan zakat tersebut Sebagai kewajiban dari hartanya Yang Allah berikan kepadanya Berapa banyak manusia Ketika dia diberikan atau dulunya ketika dia belum memiliki harta yang banyak. Atau diberikan harta yang lebih. Ketika masih pas-pasan dia berusaha dan berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berusaha meminta, berdoa kepada Allah. Tetapi ketika Allah berikan kepadanya sedikit ujian dari harta yang lebih. Dia lalai dan lupa dengan harta tersebut. Ketika Allah mewajibkan kepadanya Untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya Untuk zakat, untuk sodakah Dia pun berat untuk mengeluarkan zakat tersebut Terkhusus bagi seorang yang diberikan harta yang lebih Adanya kewajiban zakat bagi seorang muslim Dari zakatul mal Yang dikeluarkan darinya 2,5% ya, Minimalnya dari harta tersebut Dari harta yang telah memenuhi syarat-syarat dari zakat Ida balaga alehin nisab wahala aleil kaul yang telah mencapai dari nisab dari harta tersebut dan telah menui dari satu tahun penuh dengan hitungan tahun hijriah maka di sana ada kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim seorang mukmin dari harta yang tersebut para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan maka dari apa yang Allah subhanahu wa taala sebutkan tadi Keberadaan seorang muslim baik dalam keadaan senang maupun susah semuanya baik. Dalam keadaan senang dia pun syukur. Dalam keadaan dia diberikan dari ujian, musibah, diberikan sesuatu yang dia tidak sukai secara fisik atau secara harta, maka dia pun tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh. Tetapi dia berusaha tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita semuanya. Dalam kehidupan dunia senantiasa berlindung kepada Allah dari kejelekan yang muncul dari harta yang melimpah dan demikian juga berlindung dari kejelekan apa yang ditimpakan kepada seorang dari kefakiran. Karena sesungguhnya ketika seorang terlalu lebih hartanya bisa jadi seorang lalai terhadap harta yang tersebut. Demikian juga seorang yang jauh dari harta yang artinya dia jatuh dalam kemiskinan yang sangat yang bisa jadi seorang kemudian akhirnya na'udzubillah Dia ketika tidak bisa bersabar dengan, nikma, dengan ujian kesabaran tersebut Dia kemudian mengambil dengan cara-cara yang tidak halal Berusaha mencari jalan pintas Maka demikianlah yang dibimbingkan oleh Nabi AS Di antaranya doa yang dibimbingkan oleh beliau dalam hadis yang disohikan oleh sebagian para ulama' Ketika beliau Nabi SAW berdoa Allahumma inni audubika min adabil qabri wa min azabil nar wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri ghina wal faqr. Ya Allah aku berlindung dari adab neraka dan aku berlindung dari adab kubur dan aku berlindung dari kejelekan yang muncul dari kekayaan dan aku berlindung dari kejelekan yang muncul dari, dari, yang muncul dari kemiskinan. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan Demikian yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan tausiah Pada malam hari ini Semoga ini bisa kita ambil pelajaran Dari apa yang kita sampaikan tadi Baik dari ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Demikian juga apa yang disebutkan oleh Al rasul Dalam sunnahnya Maka sesungguhnya itu semuanya adalah pelajaran Penting bagi kita Sebagai bekal dalam kehidupan kita Bahasanya sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi-Nya. Para hadirin kaum Muslimin yang saya muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersabar. Demikian. Wallahu Taala alam bisswap. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu allah ilaha ilantaa astaghfiruka. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته